Psalmul 43 al Sfintelor Ape Doamne, curg sfintele apele țării, în marame împletind străveziile porții. Doamne, curg sfintele apele ţării, desenând ca o okay cheie visul Tău pe sub bolți Doamne, curg sfintele apele ţării, susurând doina noastră ca un dor de înalt. Doamne, curc sfintele apele țării, Îngânând în cristale glasul Tău minunat! Doamne, curc sfintele apele țării, Ctitorind vinul cu soare în struguri! Doamne, curc sfintele apele țării, Setea iubirii săpându-o pe abuzelor ruguri! Doamne, curc sfintele apele țării, Le sorbim ochii limpez curați. Doamne, curg sfintele apele țării, așteptând pasul tău de păstor să coboare în Carpați. Doamne, curg sfintele apele țării, printr-al alfapte cuvânt să se întoarcă în peceți. Doamne, curg sfintele apele țării, în ochiul blând din voi și înțelepți.